Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna al-hamdulillah. Nampaku, dan naseenu, dan nasefuru, dan ngugus Allah min syiror anfusina, dan min syyaat amalina. Maa yahdhil Allah, fala mudzillalah, waa ma yudzilil fala hadiilah. Ashhadu allah ilaha illallah wa khlihulaa shariikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal-lathina amanu takul Allah hake tuqatih.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 Yuslih lakukan amal kamu, dan mengampuni dosa kamu. Dan tiada yang berkuasa kecuali Allah dan Rasul-Nya, dan Dia telah menang dalam pemenangan yang besar. Siapa lagi? Saya adalah Muslimin, dan rahmatilah Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengurangkan kesesakan kita. Semoga Allah mengampuni dosa ke-20 yang berikutnya kesesakan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون Allahul al Dan mereka berkata Aduhai celakanya kita Inilah hari pembalasan Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya Kepada malaikat diperintahkan Kumpulkanlah orang-orang yang zalim Berserta teman sejawat mereka Dan sembahan, sembahan mereka sembah Selain daripada Allah Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka Dan tahanlah mereka di tempat perhentian Kerana sungguhnya mereka akan ditanya Kenapa kamu tidak tolong menolong Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri sekarang Allah SWT lah gambarkan kepada kita bagaimana ucapan orang-orang kafir pada hari kiamat Mereka mencela diri mereka sendiri mengakui bahawa dahulu Mereka menzalimi diri mereka sendiri Bila mereka menyaksikan kedahsyatan hari kiamat Barulah mereka menyesal Sedahsyat-dahsyatnya Padahal pada waktu tidak lagi ada kegunaan untuk menyesal ya, Mereka berkata Aduhai celakanya kita inilah hari pemalasan lalu para malaikat dan orang beriman berkata hadza yaumul fasli allazi kuntum bihi tukadhibun. inilah keputusan inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan kataan ini tuan-tuan diucapkan kepada mereka sebagai kecaman dan celaan Allah SWT Merintahkan orang beriman untuk dipisahkan daripada orang kafir dan malaikatlah yang melakukannya di tempat yang namanya mahsyar ini tuan-tuan mahsyar apa maksud mahsyar ni tuan-tuan mahsyar berkadar hanasara hasara melanyut pada hari manusia dikumpulkan. Pada mahsyar digambarkan pada hari kiamat ni tiada pokok padanya, tak ada batu-batu, tak ada bangunan, dalamnya tidak ada tempat untuk bersembunyi, bahkan nilah tanah yang rata. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, manusia dikumpulkan pada hari kiamat nanti, mafhum hadis ini dalam tanah putih seperti roti yang bersih. Jadi maksud roti yang bersih ni tuan-tuan Dibuat daripada tepung yang bersih Tanpa campuran apa sekalipun Putih Banyak hadis yang menjelaskan bahawa Nabi SAW menggambarkan padang mahsyar ni tuan-tuan Gambaran tentang padang mahsyar ni Adalah satu tempat yang digantikan daripada bumi Yauma tubadal wa ardu ghairal ard Dalam firman Allah SWT pada hari itu bumi akan digantikan oleh Allah dengan bumi yang lain tempat yang lain. Ada seorang lewat mengatakan menggambarkan seolah-olah menyerupai perak yang tidak ada mengalir padanya darah yang aram. Jadi maknanya satu bumi baru yang bukan bumi yang sekarang kerana banyaknya berlaku penayahan manusia sesama manusia. Walaupun hadis ni tuan-tuan hadis mauquf tapi ditakhrijkan oleh Al-Baihaqi dari sumber lain dengan sanad yang marfu'. Jadi tuan-tuan rahati linkasi sekali. Di mana letak pada mahsyar ni? Satu soalan menarik juga anak-anak bertanya. Apa kat mana mahsyar tu, Pak? Mah? Ada banyak hadis sahih yang beritahu kita bahawa mahsyar ni, tuan-tuan, akan berada di Syria, di negara Syam. Antara hadis ni, tuan-tuan, riwayat Imam Ahmad daripada Hakim Munawiyah Al-Bahzi. Disebutkan hadis ni, tuan-tuan, bahawa Nabi telah pun bersabda, "Di sinilah iaitu di Syam, di sinilah kamu akan dikumpulkan" tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi telah mengisyaratkan jari Nabi menunjukkan ke arah Syria, ke arah negara Syam. Khabar bilam, muslim Muslimin ramah tiri dan dikasihoskan. Begitu juga hadis ini turut dirujukkan dalam versi yang agak berlainan oleh al tuan-tuan nak tahu lanjut dalam perkara ini, lihatlah dalam kolom akhir zaman, Muslim Majalah Solusi. Insyaallah, huraiannya di situ amat mengeti Quran dan juga hadis. Pembincangannya pun daripada perspektif Quran dan juga hadis. Lihat kolom akhir zaman dalam Majalah Solusi. Mengapa Syria ataupun negara Syam ni Tempat berkumpulnya manusia pada hari Yaumul Mahsyar nanti tuan-tuan Nanti orang bertanya Kenapa Syria, kenapa Syam Perkara ini telah pun dijawab oleh Seorang muhadif yang unggul Al-Imam Ibn Hajar Ibn Hajar menjelaskan Bahawa dalam tafsir Ibn Uyainah Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu Disebutkan bahawa Sesiapa yang meragui, meragui bahawa Mahsyar itu memang Di negara Syam, maka bacalah Pada pulaat surat Al-Hashr pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda kepada mereka, "Keluarlah." Mereka bertanya, "Ke mana wahai Nabi?" Nabi berkata, "Kepada Mahsyar." Sebab negara Syria ataupun Syam ni bila tempat berkumpulnya manusia pada hari kiamat, tuan-tuan. Kerana di sinilah akan turun Nabi Isa di akhir zaman, di Belarus putih seperti yang pernah kita bincangkan keseluruhan ni untuk mengurangi Dajjal. Jadi ada banyak keutamaan menunjukkan kepada negara Syam kelebihan yang ada padanya. Bahkan Nabi SAW pun dalam peristiwa Isra Miraj melihat tiang putih Seakan-akan tiang bendera yang dewa para malaikat Lalu Apa yang kalian bawa? Tanya Nabi SAW kepada para malaikat Mereka menjawab ini adalah tiang Al-Kitab Yang kami diperintahkan untuk meletakkannya di Negara Syam Sebab itu Nabi SAW menggalakkan kita untuk pindah ke Syam Bukan sekarang lah tuan-tuan Sekarang tengah berlaku kecohan yang amat sangat Pembunuhan kepada ulama Kepada rakyat yang tak bersalah Kita doakan mudah-mudahan Rejim syia yang menanyai negara umat Islam ini dan juga rakyat yang tak bersalah. Berakhirlah segera tuan-tuan yang rahmati dan sekalian. Kenal mereka dalam doa kita selalu. Itu yang mampu kita lakukan di samping bantuan-bantuan dalam bentuk yang kita mampu hantar kepada mereka. Masya Allah negara Arab bila mendengar saja tentang doa dalam kunut Nazila yang diucapkan di tuan Imam sepanjang Ramadan. Menangis mereka mengingati saudara-saudara siksa mereka yang sedang dianyai di Syam. Ini satu bukti tuan-tuan kebenaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa Syam Imam merupakan satu petaka bagi umat Islam. Jadi apa yang kita lihat di sini? Nabi telah berdoa, Allahu barik lana fi Syamina, ya Allah berkatilah kami pada negara Syam, negeri Syam, negeri Syam. Banyak kali Nabi ungkapkan tiga kali. Kemudian barulah Nabi sebut negeri Yaman. Dan ini Syam inilah dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa Alaihissalam. Jadi hati bila muslim-musliman rahati dan dikaji tentang padang mahsyar kalau kita perhatikan bacalah daripada buku yang bertajuk sebagai contohnya kiamat suradikat Kalangan Yusuf bin Abdullah Al-Wabil satu kajian peringkat postgrad yang sangat baik untuk kita baca Suraik meriwayatkan daripada Samak bin Nu'man berkata bahawa Said Umar membaca ayat wahsyur ladhin zalamu wa zalamu ni pernah kita bincangkan dahulu Dekat membincangkan surah Luqman ada kaitannya dengan surah Al-An'am. Bila turun ayat allazina amanu wa yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan imam mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang yang mendapat keamanan dan merekalah yang mendapat hidayah petunjuk. Jadi sahabat bila membaca ayat ini mereka merasa resah gelisah. Lalu mereka telah berkata kepada Nabi Alaihi Wasallam, perwakilan di kalangan mereka Wahai Nabi, manalah ada di kalangan kami ini yang beriman Tidak mencampurkan keimanan dengan dosa-dosa Manalah ada orang mampu begitu Nabi Jadi ayat itu cukup merusingkan mereka Aladzina amanu alam yalbisu imanahum bizulm Wahai beriman, tidak mencampur adukkan keimanan dengan benda-benda yang kezaliman Kazalimkan berlaku berbagai-bagai bentuk zalim pada isteri, saya tak sengaja, zalim pada anak, zalim pada jiran, zalim pada ibu apa lebih malang lagi. Saya tak sengaja, kemudian bertaubatlah kepada Allah, tuan-tuan, dimuliakan -tuan. Allah sekian. Maka risaulah generasi sahabat baca ini kerana mereka mengatakan tidak ada seorang pun yang kami melainkan dia telah mencampur adukkan keimanan dengan dosa. Tak ada siapa memang maksum. Mereka amat memahami ayat ini, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun menenangkan mereka. Nabi telah bermesyuarat sebenarnya kezaliman yang dimaksudkan oleh Allah adalah syirik. Kali ini telah kita bincangkan dalam tafsir surah Luqman yang lalu, yaitulah firman Allah subhanahu wa taala, "Waidz Qaal Luqmanu li binhi wahyuainzuhi ya buniya la tushrik billah inna shirkaladzulmun a'zim." Ingatlah ketika Luqman berpesan kepada anaknya, semasa memberi nasihat, anak hai anakku, janganlah kau sekutukan Allah dengan satu benda yang lain. Sungguhnya syirik itu satu kezaliman yang besar Jadi maknanya kezaliman ditafsirkan dalam ayat Allah SWT merujuk kepada syirik Ia merujuk kepada syirik kepada Allah SWT Dan sebenarnya kata Al-Imam Muhammadul Aminashyantiti dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan Kalau tak melihat kepada surah Al-Wakman pun kita dapat lihat maksud di sini iaitu Syirik kepada Allah SWT Kenapa perhatikan ayat ini strukturnya و احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله ها kalau kita sambung di situ ya maknanya mereka telah pun menyembah selain daripada Allah dan itulah kezaliman yang nyata itulah dia kezaliman dan itulah syirik kepada Allah Subhanahu taala orang-orang yang syirik pada Allah dengan pasangan-pasangan mereka dan apa saja mereka kerjakan dalam hadis yang sahih oleh Bukhari, bahawa Nabi SAW menjelaskan bahawa kezaliman ini merujuk pada syirik. Tapi kalau tak melihat pada surat Al-Am dan bahasanya pada surat Luqman pun, daripada ayat ini kita dapat lihat maksudnya iaitu syirik kepada Allah subhanahu wa SWT. Azwajahum, azwaj. Azwajnya dari jamaat berkataan jama zawj, berkata maknanya pasangan. Jumhur ahli ilmi, jumhur ahli, ahli ilmu, antaranya Umar, Ibnu Abbas, dan lain-lain, mereka mengatakan bahawa Yang dimaksudkan azwar jahub ni Ashbahahum Wanudharaahum Yang sama kita dengannya Contohnya, penyembah berhala akan dihimpunkan bersama dengan penyembah berhala Dalam satu batalionnya Satu kumpulannya Asariku ma'asarik Pencuri dengan pencuri Wazzani ma'azzani Orang penzina dengan penzina yang lain Wal Yahudi ma'al Yahudi Orang Yahudi dengan orang Yahudi Wal Nasrani ma'al Nasrani Orang Nasrani pula dengan Nasrani yang lain ini ditafsirkan oleh Said Umar Khattab radhiyallahu anhu dan dituju Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma azwaj yani masuk dekat sini seseorang itu akan dihimpunkan bersama dengan pasangannya kalau kat dunia dulu dia suka dengan golongan seperti itu itulah kawannya tak ada kawan lain bagi beliau maka kat akhirat esok dia akan dihimpunkan bersama dengan kawan yang dicintai yang dia senangi yang pergi bermain bersama-sama bercuti bersama-sama Maka tonton tonton pilillah kawan yang baik kerana dia bawa ke arah, tonton. Al mar'u ala dini ila may yukhalil. Lahdzul sahih. Riwayat Muslim Nabi bersabda, seorang itu akan berada bersama dengan kekasihnya. Seorang itu berada dalam agama kekasihnya, kawannya. Kalau kawannya orang beriman, sikit sebanyak limpahan keimanan itu kena pada kita. Bau wangi tersebut. Diumpamakan dengan hadis yang lain, masalul jalis salih wa jalisus su'. Orang yang baik, kawan yang baik dengan kawan yang buruk macam. Penjual wangian, bau harum itu akan melekat pada kita sikit atau banyak. manakala orang yang tidak baik ni, diumpamakan hadith Nabi yang macam orang menjual arang dulu mereka kalau kesejukan musim winter, mereka akan gunakan arang untuk membakar supaya dapat kepanasan selama sekarang, Allah ma'alam apa yang kita nak samakan, bangkali wangisah rokok lah kat ni kawan-wangisah rokok ni menyebabkan bau rokok melekat pada kita tinggalkanlah rokok ni tentuan budaya yang sangat tidak baik Tinggalkan kerana Allah subhanahu wa ta'ala Pilihlah Allah subhanahu wa ta'ala Pilihlah iman Tinggalkan benda-benda yang sia-sia Jadi dalam ayat ini Mengingatkan kita bahawa Golongan Seseorang manusia itu akan dihimpunkan bersama dengan Orang yang sama kategori dengannya Kata Sayyidina Umar Khattab Dan juga Ibn Abbas Orang yang Suka melakukan maksiat Akan dihimpunkan bersama dengan Sama dengan orang yang buat maksiat seperti ini. Ini pernah kita bincangkan satu masa dahulu Tuan-tuan rahmati dan dikasih wa Dulu dalam surat Al Anbiya Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi Hasabu jahannama antum laha waridun Kamu dengan apa yang kamu sembahkan Semuanya akan menjadi bahan bakaran api naka Kamu akan masuk bersama-sama Mari Tuan-tuan rahmati dan dikasih wa silihan Mudah kita memahami hakikat ini Langkah malunya Jika dipandang manusia kat dunia ni. Kalaulah dibawa ke mahkamah atas satu kesalahan nutup muka dengan kain Dengan suat khabar Jangan bagi orang nampak Ke akhirat besok lagi pula malu Dihimpunkan bersama dengan golongan ahli maksiat Maka puanlah kepada Allah Selalu tuan-tuan Suat Nabi mengajar kita Sebelum memberi salam Doa yang Nabi anjurkan Allahumma ini Auzulika min azabi jahannam Wa min azabil qabr Wa min fitnatin mahya wal mamat Wa min syari masih dejjal Allah aku mohon perlindungan kepadamu Daripada azab neraka jahannam Azab kubur Fitnah kehidupan dan juga kematian dan juga keselamatan kalau hidup bertemu dengan Dajjal agak selamat daripadanya. Doa ni tuan-tuan dapatkanlah di Facebook Ustaz Hazlan Muhammad. Insya-Allah saya akan publishkan untuk tuan-tuan amalkan. Mohon kepada Allah keselamatan. Biarlah kita dihimpunkan bersama dengan orang beriman. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabarakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.